او نو ټول کې ضاو یام نمبر له پخ د سورته نوو نه مناسبت د سورته رات سره د سورته رات کې چاجهتونو مشکلاتو کې یو الله رب العزت را مدد کې بل سګنا د سورته ابراهيم کې ا و فی تبلیغ سلام علیکم به حضرات سره او نارطب سره وراسو زموږه ماجرا سورته رات کی مساله بیان شو فدلائل وباندی په سورته ابراهيم کی وي چې سوک نه منینی نو پغی باندې به عذاب راشي چې څوک یې نہ پریبان ہے بس سزا اور عذاب اغاو و پیراشی درما ودا صورت رات کی مثال القران و لےو نو سورۃ ابراہیم کی مثال توحید و شرک ہوئی کیا ناشنا مثال دلتم بیانیں داود کی صورت اس صورت مرکزی مسئلہ دا و نرطوم مسلو رسو فبعا درائی باندی او دویم چی سکنه منی نواغیت دا اللہ ایام رایات که از آبونا دا نمانون کد پارا خوشالای من دا منون کد پارا دعوت رایات که ترجیب و ترجیب سر بیان سکه خلاصه دا صورت افتدان دعوت ذکر کری لیتو پری جاننا سمینا الظلمات لنور تلپینزم آیا تا پوری وزکر ہم بی ایام اللہ هاو پاغیبانی بی موسیٰ علیہ السلام واقعی چی آوازتی مینی بیرا لگلے پا دی مسالا موسیٰ علیہ السلام بیمرا لگلے بیا سلور ذرا لفظی علمو اول علم په بنهم آیات کې دا رینا روستو جګړه د مشرکانو د حق پرستو سره د پیغمبرانو سره چې پیغمبرانو بیان کوو نو مشرکانو منلی نه واه اغه سره جنگ جګړیو با سونا مباسی او سره خړې وی دیم علم د نو لسم آیات ناروستو پنولسم آیات کیو علم تران الله ز دین ارستو جګړې د مشرکانو په خپل میانځ کې ترڅق قیامت کې چې دا پرستو سره جګړې کونی نه دی چې وېداشي جوز په لګه د سپو یو بل ته په قیامت کې غافي نو درې مالم نارستو څلور څليريشتم نمبرایات کې مثالونه د دواړو ډالو د دوالو ما څلو مثالونه الالم ثلت للفريقين د توحید د شرک مثال دا ديشت میات نور څو څلورم الالم پای کی توخیف او بشارت او دلیل نه کلی د ابراهیم علیه السلام نه اگر دې مسلې د بیان لپاره ډیر لوې مهنت کړو باچی و بی بیه چه کمدنو فروان زائی که شار زائی که پری خودیو نو تو و مرس پری دیو بیان بکای ختم دی صورت پا تخویب باندی او پا مسئله دی توحید چه دا دا بیانولو مسئله دا نو دا بیان که د مقابل نو بزا لعلا بزا لخلی امتیازات دی صورت تلور زلال لفظی علم دویم ناشنامی سال آودریم دی ابراہیم علیہ السلام دی حجرت تسکرہ علف لامرا کتابون امزلنا ہوئی لئکا سلویشان والا کتاب نازل کرن میں دیتا تھا سر پارا چی ختمونا پیوکی تکھر جاننا سا من الظلماتی لنورو دا چوبه چې خلک لا دې يرونه لرناتا دا چې سم پیارونه تیارو ځه الله تیارو د شرک دا تیارو د بلا سودا تیارو د قانون د غیر الله دا او تیارو چې کمونه رسولو غریواجونو دا هله ټول علاج یو کیو دې ترڅ چې د قران النور د ریواجه نه تیارې ډیر ذکر کوي ورنایو انا ظلمات ال نور تیارو نرناتا یجاد درطرف دیوانه په طرف دلاری زور کو الله الحمد صحیح الله الذي الله غذات شغله دی هغه چې پاسوار نو کې اج مزما کی چې ته بیان کوي او سغن مونې نو غي تیارا وائل للکافرینا هلاکت کفران नाराज عذاب تاخنا اگسان صحیح بن علات دنیا شخوا ګنی دا ژوند معمولی الاخرت مبدل الاخرت باندې ویس ویس سبیل الله او باندې خلک اولاد دین د الله نه او لټی دیلر کوګواله یعنی شوکو نو شوبات وکره او باسی دا دی بګمراه لری کی پامار صلی الله علی رسول الا بلسان قومی نه را لګلې سی او پیغمبرو الا قومی قومي مگر په لهجه دا غو قوم باندې دا قوم په لهجه مې را لګلې او په چا مې را لګلې چې څو اميارو ته 파رباي کی خبرې کړي به څو هغ پاغیبانې شږي الله بسانې بلسان شی او د پنج م د زلله ولاړي سړ روانو بلتهوي فټ میز کې روانو و د پولې سرلار ده نو په می د پټ کې چرا می راوي سنګې بغل میزنم ځنم ب په را نو دا کم مجبه شوه نو الله فسانې کومي مګر پهجببه داقومی توس دیګیا او ما اولهبي لغیر اللاې اواغسی چې پهغیوان علال د غیررو لا شوو خواه کاغذ محکولاتو نوی خواه کاغذ مشروباتو نوی خواه کاغذ مذوقاتو نوی خواه کاغذ ملبوساتو نوی نو آغا سوخته و حرام دیل سو شروع شو امیانو تصبتاو لگی دا الا بلسان قومی هی او تو چه کمدنو ترجمه کئی او آمو تا دا چه کمدنو تخویف دی دا بشارت تے او دا داوائی توحید دا او دا, دا, دا, دا دلیل اقلی دے او دا, دا دلیل نقلی, نقلی, نقلی دا, خزی دا خزی اغیی جس تا زین رسی نو آغا شانت خبرات او کا کنا آغا طریقات خبرات او کا چاگا پی او رسی زین پیسی چی خلاس چی بلسان قومی ہی طالبان سر لگی اے مسند مسلحیز ہوتا ہے او چار عوامت ترجمہ کے دا مسند دا مسند لحیز دا مذاب دا مذاب دا مذاب اللحیز اے بوئی چی خصوڑی اوڑی ارخال لا دیو گوزی اید اس استعمال کا بلسان چې ہی لب و استعمال آغیی څوک تاسو دا تي کا نو په دې کې به تاسو تړیر نقصان پیښ شي مګر دا د ستاره به ورته شي وي او تاسو سره غوښتو خبرې کوا کدا څکارو موږ ډېر نقصان به بیا موي خبره ختم دا اول دې ته کړې وکړي موږ تاسو تحقیق په سړې کې وخو له تا کې ته وکړل کنه کنه دې وې چې نه زه په میس ښار شمه تاسو په خبره پوهه کړه می خره کی کار څه خار تغیری د لاری بلابلې ژبانه خبرو غلا غزلته خبره څه کا ګوځا کا غیل لا بلسان قومي مگر بلابلې دداه قام باندې دا شی بیان کیدی تا او یذل الله مئشا او مختاکی الله رسول شیرادو کی توفیق ور کیغه تعالی شیرادو کی او هو العزیز الحکیم اغان لار زور او حکمت والا نو که ارسلنا په دا باندې داوازي تنویر چې دی لمرانی گله یا اخراج من زلوماتله نور بهکي بلکې موساديله را لږلو را نه د را لګل موثال اسلام و نو خپلوباننددي دا چېو با کاامې د تیروونهړړته او یاد کلېتهورځ د الله حواس وضع یاد کاه خوشحاله راځ او که تګلیفونونه راځ نو پهسه کې را ځي په ورو کې را ځي که نه نو بسه وررض یاد کاه چې ک چاو منلهنو داله وررکې الله که چاون منلهنو داسې به شي او داسې به شي دا اِنَّ و اذکرون بی ایام اللہی اینا فی ذالکالحات لکل صحبان این شکور یاکنن بده کی خام خانکیوی در باردار یا صبر ناکو قدردان خاغو کچی ویلی موسیق فالکام تا یاد که نعمتو نداللہ بقل و زانونو بانده داو کنه تذکیر بی ایام اللہ نمی نعمتو نبسکی کیگی کی پاورا کی زکی خاغو کچی رسولی تا استفرانیانو سا غذابونا رسولی تا استفرانیان اولالو به زامن تاسو ژوندای په خوري جناکه او دې کتاب tham امتحانه تر ربکوم عظیم تر رب در تاسو سنلوي تاسو کې چلانو کړبې لئن شکر تم لا زیدانکم ک تاسو قدرو کړه الله دې نعمتونو شکر څه شي له تخریجان من الظلمات الى وذاکر <وزاكروم> بایام الله فلو انو مقام تورات ولنجیل امام دلایلیهم ربین ده شکر وکنا چې الله دې کتاب بیان وکا او اللہ کتاب قانون کا ولازیدنکم خامخ زیات بکم تاسو شکر نعمت ہے مت طرف نعمت تبذو کنا کوفر نعمت, نعمت, نعمت, نعمت اس کفت شکر ده نعمت زیادول کی او ناشکری ده نعمت ان وقال موسا موسا ان كفرت من اذاب يا شديد او كتاب صنع قدري كانوا ان لا ذا می تاک ده وقال موسى وعلي موسى كذا انكار وكا وسو بزم ماكي تول فيا خنا الله رب پرواسته لشو الله دست از دید جاتو نيشته alam ya atikum nabaw علم tawalna alam aw dir arstu judal al mushrikeen fi ma bainhum dawisra law go او kala sama sala bayanai aw khala yati مخال مخالفین به تا سره جنګ ګاړی کوي احتاعت راو به او هغې چې کمنو تا سره مشتو ګریبانې د کللي د وسه کې او بعضې دا سر نوې خبره نه ده ټول هم بیاو سره دا شوي دي حال یاد کوم نه اولهنه کا په کفیخی کې د پلکونو گزارونا بیااتې کوم نه من قبل کوم د راغلی تازو دانا شنا خبر د کسانو چمخیستاسو نو قوم دنو حضا دیانو درسمو دیانو او آکتان چپس دیانو لا آلم اومن اللہ ندی معلوم دی مگر اللہ تا یعنی دیر پیغمبرانو دیر قامو نو راغلیو دیتا پیغمبرانو دی راغلیو دیتا پیغمبرانو صاف دلیرنو نا فرد دو ایدیو هم فی افوائیم قرآن جامعه اٹکراؤنی یو فرد دو ایدیو هم فی افوائیم واپس تلیکافرانو پلا سنخل خلوتا دتای تشوی دل ته تاخ چلیږي دل ته تا دی بی ته مليږي موږ یو ری ته زیبره رستری یو لیک چر رستری د دې په وخت زمانه کې بریږي دا دی لی ونه دی د مسخروت څخه فرضوا ايدهم په خفای مسخریکی د کافران کا... خپل لازون و خپلو خلو تواقش کی مسخرو ده پارا ده چیز لیا چه انبیاء سره مقصده د ده انبیاء و حوصله پس کول ده پرست و حوصله ده خلوه گیم ده اس تمش په دیو نشو زور از وای دیو. انبیاء و دیوان بیان کن ده واپس کړ پلا څونه خلوذ پیغمبرانو ته د پاره د چبکولو د پاره د چا چب وګورله وګور خبرونه یا خپل لاس خپل خلویتو کو چبکولو لا چب خاموش بیا کړل خبر خبر نه دې ها څه دې معنی روح چې مول فقپرس پنه د باور کې راولې خپل رساله مثلا وکړو نو غوښتا نامو بی بی زئی خبر را چھا چھ کمندونو خبرو کې 17 17 باندې مصرا بي ته کوي د دانش کمند فارق د ايديو هم کې شو خاموش یا خپل خلوت یا د پیغمبرانو خلوت خو د دوالو ترجمه حاصل روح جماون ا فرض د ضاوه کراشتو څه خبرونه ګرې ضاوم پردغلی نشو ضاوم غلی په دباوه کرا نه نه او که شانته هغه ما سره سګی بیا نه مګریم رو رو سګی ډېرېږي فرض تو اې دې په اڤا اګدېف ابسوس دバラ چاګلا ګور یوګو ته پارا دا بیاګي دا پوریږي د ستر مو خوای کو فنه پیریان حتی نو ګړې لید فرادتو اېذيهم فی چکه لګره بار مو توبی قران داز ته کراړو چې توله تاسو ده شامل فرادوا اېذيهم فی فاهم واپس کن لا سن خپل بخلو کې وقالو ان کفرنا ما اورسلتم بی بخلو یا داوی یا کین من انکار کړه داغه ما صلینا فراله چې وی تاسو پای نه لې شک میما ته دون نه الهه مریبو یقین منګ یو خامخا په شک داغنا چې تعال فرابه نه مګهږي طبي قراره نو ورته پیغمبرانو واه اف بالله شک اېدا الله کو توحید کې شک فاکر سماوات او ارض پیدا کوم کې د اسمانو د کو پیدا کوم دا يا دو کوم له ارکلکم ذکرهم بی بالکل دا ګندله دا سورګنه قربان سنت یا دو کوم لپاره خلکو څخه ځنوب را بل تاسو لپاره خلکو څخه ځنوب کوم دا چې وخت تاسو جرمونه تاسو او رسوګي تاسو ته مقرره تا نو یو څه په ویاړ د نئی تاسو <سؤال> مگر بانی آدمان زمان گونتا توری دونا انتا سدونا <سؤال> بدو آباونا اراده کوئی تاسو انتا سدونا دا چه بن کی تاسو مگل رام ناغ چې چه بازتی کی زمان گا مشران فاتونا بسلطان مبین نراؤڑی ممتظلیل صاحب وای وئی وائی بر قومے کی بتراسج دوی حجت کناد بارسول گوید فاتونا بسلطان مبین وای بر قومے کی بتراسج دوی حجت کناد وڅوبه ایذ او کوم د پاره چې بوتانو تا سرخ کته کې بي دلیل او با رسول ګویا کفاتونه به سلطان مبين او پیغمبرانو ته وي چې موږ له ثابتلی سګي راوړی به دي نه کې دلیل غواړي فاتو نه رسول مبين قال الله رسول منا ان اله الا بشر مثلكم او ورته پیغمبرانو نیو مونږه هم ګربانيانه مان تاسو ګونته مونږ دا یان و اللح احسان که فاغشا را دیو که دقبلو بندیانونان وی وطر اولیگی و ما اکانا لنا احنات یکم بسلطان آخری مناسر منگلران اشت اختیار منگلران چه را دو موجزا مگر بیجازد دا اللہ باندی او پا اللہ زانس پا او صدی منگلران چه مگو زانس پا رو پا اللہ او یقینا خودلی دی منگتا لاری دخلاسون او لاری دخل طرف تزدلو وارنس پیران او خامخا مبا چې کمنه نظام کو برداشت وکړو الا ما ا دیتمونا فټول واغه تکلیفونه باندې چې تاسو یې رسوي موږ تا او باغ الله رضان اسپاری ځان سپارون کی وقال الذين كفروا او ایل با غسانو چې انکار کړه پلو پیغمبرانو ته لانو پرځنه کومه منار دینا خامخا او به چھوڑو موږ تاسو له ملک خپل لا او له تعوذو نه په ملتینا یا شي تاسو زموږ کو د قربانی فوا اليهم رکم چې خام غا بربار بکم ظالمان او خام غا سوگن بکم تاثر را په ملک پس ده اینا ای چه قومی را خدا رسوان کرد تا دلی صحیب دلینا مقدر در چه کل مقبل در دولی دنو اللہ تباک کری دی بیام زالی کال من خواب مقامی داد پار داغ اچا چه یریگی دی پیشای او یریگی وایی دانزاب زمانا او سبته هو دی طلب دی پیشا لیو کو و خواب جبار نانی او ناکام شو هر یو د ګمانو سره ښه اوسېدي مې ورا ایمجانم آ پلوتنه جانم دې وایوستا مې ما ایم صدیق سکالرشپ دې باندې او بده وینځو یا تجروا غوډ غوډ بته را دیلرا ولا یکاذ سیغه ولا یکاذ سیغه هر جام بتویل جماعتون مونزنی الله یا تجروا قال یا تجروا ولا یکاذ سیغه تجره چ ګډ ګډ به ری دی لرا ولاه کا دې سغه او نو نو زکر چې تیر کی دا سیرول وی نشي وياتي الماوت من کل مکانن او عزیب دیت مارګ من کل مکانن هر یو چې کمدن د هر طرفنا اني اسباب د مارګ وما او ممیت او نو به دې مړي دونکې چې خلاص دې د عذاب نه او اپلو تن عذاب تک دې مثلو الذين كفروا یرجی د ګډر نه کمال کړو گرد چیلی بیا لالاو، دا اللہ دب بابا پو نمباندی، خیراتو نبی اکول مقتص پتالو نبی جوڑولو، مصرل لزین آقا فروبی ربیم، مثال کسانو سانو چینکار کڑی درات دینا، آمالو نو دی پشاندیری دی، اشتا دد بیر ری ہو جتون دشی پدیبانی سیلائی، پا غرز وچاو تاو دا که لایق دیرو نوی ماکا ثبو علاشه، لاس وبرنی چی دی پا غبانی چکری دی سما وذلك هو الظلال البايد دعنا الكمرائي لري علم طرح أن الله دريم علم دريم علم دريم علم ندين رسطو جدال المشرقين في ما بينهم شخص فرسطو تايد دنیا وغفل نو آخرت ودوزق كبابيا يوبل تخافي جدال المشرقين في ما بينهم علم طرح أن الله خلق قسمه واته واته واته اعلام طرح ای پی کرده الله کرده چه اقین پیدا کرده اسمار نوزمه که حق کاره کولولاک خوخدی اللہ ختم بکی داسو ویا تیبی خلق انجا دیده او را بولی پیدایش بلو او نه دا پا اللہ بانستگران سامنه بشی اللہ در طولو فقال زوافاونو بویا کسان شای کنزوری پاک کسانو که جزانی متبر کرده لیو انا اکننا لكم تبعا لیدرانو تبعوی وزیلانو تبعوی من خو تاسو بسید روانو من خو تاسو بسید کمدنو دن نازداغت چلوالا زندبازو دموزا با فعلا انتو مغنونانا من بشت تانا تاسیل آلن تابسی بدرد دو نوز منگ هم تانا تاسیل آغیل دی آخرت کی فعلا انتو مغنونانا آیا تاسوی بشت که ان کی منگلانا عذاب دار لانا معمولی قالو ناريب توي لو هذان الله له دې نا کوم ورګړني کته لو هذان الله له دې نا کوم کوم تعالار خودلوي کوم بتاسون خودلوا مونږم گمراهو تاسو گمراه ثوانا لینا جز جنا صبرنا برابر د کوم باندې ک فریاد کوو که صبر کوو نشته مغلا رکل اسن راضي بوي هغه مشر استاد له خبر ورو اغه مشر اللي ډرنه لیدرانو اګه خبر وړو دامن سره چې سروانه کړه دا سره شیطان کړي راضي شي شیطان لاله شو شیطان تبو وېتاج موږ دنیا کې دا خبرې کړي وي اوس چل نه دا اور کې به څنګه تلګو هغه به د اور په مبربانې کینی او تکریبه شوو رکی وکال شیطان لما كذل امر هو به شیطان هر کلا چې په شکار یا کنلوز د الله ربی بالکل کړه ان الله وعدکم یا کنلالوز پرستا سره لوز ریشتا وااتکم باخلبتکم ما سره له سکلون مات میکو سیاست کې می کومه یوه بات هر په اخر نو اوسنۍ سیاست لیډر د مغربۍ سیاست لیډر ابلیس څنګه نو سره خبره کړی ده په قیامت کې په دره چیستیاوي په دوزخ کې اوسو او دا الله نه کلکولی وااتکم باخلبتکم وما قال الیکم من سلطان نو زه ما بستا سبحان عزور ما خو زه ته خوګنه ولی انداو ته کوم الا مگر صرف دا شما را بللی تاسو ما وی پیربا بازو تاسو ما وی دیوانه ته تاسو مونږ تیار یو ما دي تاسو مونږ تیار ما سره به هول سلاچار د دې ته شکر وان دي به مونږ ته یو روان یو اواز واخ کړه نو تاسو یو بلوم کلندر وو تاسو سو کلندر او هغه ما واخ کو الله طرف تاسو څخه مننه پرمبارته تاسو څخه مننه رحمان طرف تاسو څخه مننه طرف تاسو څخه مننه نو تاسو لا خبر نه مړاله او ما خبرم څوک ولا ما نه لانو ما په دربارنه حضور نو کړل خو تاسو خپل رامي ته وو اله ان دعوتکم بس جب مگر ما بسیر راپ لیلی وی اغیب بل پسیولنت لی چه ما پسی رات لی فاسا جب تم لینو تاسوڑو کمیونو بکنن بلکل ما بسیر تک پتا کرانی فلا تلومونی و علوموان بسکم نم ملامت که وی واماو زانو نم ملامت که نم ازا پریاد رسی که انکی ستاسو آونا تاسو پریاد رسی که انکی زمائی ما انکار کرد دستاسو انکار میں کرد آغینا چه تاسو زیر ان جوڑ کردن پا خوا یقین انزال ایمان چین دیلی آزاب او ان کے اوز خلال شي خوش آلی دن نبکڑی شیعا کسان چیمانی راوڑ دی او ملکرن ایک جننات انتجری باغونو تا جبایی کی بلانی دون داری نوالی ہمیشہ بھی بدی کی بھوکم در اپتان دی تاہی اتوم فی آسلام تاہی اتوم ڈالائی دیبا بدی کی دیسلامی علام طرح کی فضر باللہ و مثلا کلمت ری ملم نباست، مثالو نه ده دو دوارو دلو، او گورا ده تویید ده مسلی مثال، داغی داسه ده، اکا مضبوط آونا ده کجوری، چه جڑی مضبوطی دی، کار سنگ سیلای فرازی و رازی، آغا پی پروان نکی، من شاق بلند بار پر از میوه تویید، از هر راگو ده ریسنگ ده دنی آر ندارین، با تا گورا چه باردار و بردار اونا کانی وریگی نو پهونه بان کانی زی و آغا واپس سر آخور زی میویر آخور زی و مواحد بان کانی وریگی حیث رازو نفکی گی خدا آغا نمثلت توحید دوڑیگی و آغا در او مثلت توحید کې چه لا اله الا اللہ در او مثلت کې کی ویخ مضبوط تے سانگی چه په پا برس لیدی نو دا داقید دا مضبوط تا دا آمال برس روان دی روان د او د تکلیفاتو پروانه نه کئ کار څنګه وشي لکهونه مستقیم په مقامیم که خزان ربا ناراض کو عالم ترکه په ضرب اللهو فکر دی کړي څنګه بیان یلا مثال اللهو نه کلمتن طیبه د کلی می پاکي په شان هغه ونې مضبوطي تاسو او صاحب تاسو پرواه د سماع شویر د مضبوط او څنګه پاسمان کړي راوی می و بار تیم باندې اجازه در ابي بيان الله مي تعالو ن خلقتا د دې چې نسيوت قبول کیه आम्ही سال کلمي فليتي نه شیر کو کاشه در دن خبيثه فشارته دا غووني دي خبيثتين بیکارا بوتي دي بیکارا وجود صد من فو خلرد چې حسين ولي په پاز مزه کې نار سر سری زما اي چې معمولونه ده کې دوه رو لگينه بس شي وچوی او ختم شوی مالا من قرار نیو دل را پات کیدل کله کلا که سان چی مان اور خبره مضبوط باندې و جون معمولی کی او با اخرت کی اوم یوزل الله ظالمینا او گمراه کی الله ظالمان پای پر الله و مایشا او کی الله را چی را دم کی دریسل ورملم نرستو اغه زجر او تخیف ای فکر دې نه یا کس کړه کسانو ته چې بلل کنه مه د الله په انکار کولو باندې نه مه د الله قران نه مه د الله پیغمبر نه مه د الله ربولو توحید کوپره ادکار وکوا وحلو کومدار البوار او دې رې ګو فل کومب کوړه هلاکت کی جهنم کی یاسلونا چې د دوزو شپې باندې قرار پځای د ورته بد پات کی دلی وجالول لله وجا او دې ګرځي الله رضي صداران تاریخ و تا چې د خطا کې دراړه الله او توه फायदा حاصل کئ یقینا ور تک تاسو دې ورته په پسو اخلاصېږي هوه هغه کسانو ته چې ایمان راوړل او درې دې مزلره درې چودره دې مونږ ور کوي زکات ور کوي راغنا چورکې می ته وبټ وک ور کار باندې مخدرات ولا غرض نه شني بوې بده کدو به اون فيه سودا کول بده کیو نه یاران نه پالل الله الذي دليل الله يا رضا چې پیدا کړې اسมารونوز مکی او ورې د بارنه ووته مراو باز چې ستره او فائدې کې له ګوري تاسو نا دا چې وړلو کې وړلې چې کمر په دریاب کې به حکم د الله او فائدې کې له ګوري تاسو له سندونه وسخرالکوم لنار وسخرالکوم شمس وال او فائدې کې له ګوري تاسو له ان وروز تابیدار واسا کرل کومله لوانار خدمت کیله غولي ديتاه طول رشبا او درکی تا طول نه داراګنا چې تاسو ته محتاج ایو خو غفتي یو کني دي غفتي نو الله راکی من کلي ما ساختمو پاین تو دونه متل لا او کتا دښ مېرنه متنه الله رول نه شي اے إِنَ نار انسان ظلم انسان مخ مخ ظالم عمره کرنا شکر دلیل اصلي د نام واستا له او باوکی چووی ابراهیم و ربمی اغان دامه سل بیان کرده وانستانی کهو تا دی ابراهیم پنکش قدم بانده روان شا ایجا لحاظ البلده کدی کلی لراد آمن والا و اجنوب نیا و بچ میکاوز آمن زماده بادت بوتانو نام ربی و ربمی این او ناز رن لگسی را مرن ناسی یا خیلندی خطاکی رو دیر دخال کنا فامان تا چاچ تاگر جاری اکڑا زمان و دابا زمانی او چاچ نا فرمانی اکڑا شرک نا دکڑے و آمالو کی نا فرمانی اکڑا نفاین نگا غفور الرحیم یقین انتی اللہ بخون کے محروبان ورمی از کانت من ضروریتی یقین ان اللہ ماستو گنگرس پل نوادین په یو کندکی چې نن د والا ان د بیسیکل محرم خو خال کوه تاسې من کې بیت الله شریف خوا ته را او صلیحه جرا وای دام او اسماعیل شہزادې هغه پری خود ال اردايه کې بی او توي اعلان هم تکلو نا یا با اسماعیل ور اسماعیل لارتم چاته پری دی بیا او توي بیا او توي او ته برشانو ګوري ویا اللہو امرکا بیا ذا وز اسماعیل پلا را خدای دا تبیلی اگو تبیلیو فی فازا با ایز اللہ رزیونا زدب یا با اللہ منگا نبر با دی ابراہیم دوا کردی و طبان دوا کئیم وراب از ما خود را آجی کم لیوکیم و صلاح دادا چود را دیمان دلارا نکردونا دخال کو اپ آقیدتا میران ناسی زنونا دخال کو تعویل امتراور دیتا او رزق ورکدی لارا لا اللهم يشكرون کی رئیس دې قدرو کې د دین خدمت کی واره و می یقینا تاسو په دایې په ټاوې موږ او اعتکار کوي او نو دې کی بالاوانی سوسیز بزم ما کېونه په اسمان کې شکر لري الله غذا ترا شرای کمال ربو دا تو واراب زمہ تکبل دعا قبول ک دعا میں واراب میوب خمار زمام رو بلا لا باغو کی کڑی کی دیش جی لا من شے نو اپتا ہوتا نو وج بو دم اور لگے لے پپل پھلار یادو لی وال دیینہ مورال نکانی مکی جی سی وال مومن ناے او مے حکم لے صاحب اور طول مومن اتا الی مگمضی دعا کرا یاره ذکر گئی غمان مګه په الله باندې نه خبر داږي نه چکه یی ظالم یقینا رست کوي ذل اخرت ته چکړه غبر اوتی به دې کس طرحي بوکه بوکرا اوتی موت یې نامو کلی روسم موت یې نامندي ووی چې تاونکی وې سرونه پرلره لاندې وتا اڑم لگے دلې زنجیر وتا لگے نو کته ونی شکایت نه لا ارد ت ویل تر پم نو راګرځي دې تا نظر قل خالی ودا کرنا وان درناتا او یلوه خلکو لرا داگیر دینه شراب شری تازه موی با وکستان چې زیاته کړه ور به زومنګا واپس کمنګ لرا غنې ټینیز دې تا چې موږ کوبل د بلنستا قناه تبیر رسول او تابع داری کو پیغمبرانو او لم تکونو وختم تم وسواي او لمتكون وانه و تاسو په دنیا کې چې تاسو په سمونه ګول په کوه دنیا کې چې مالکم من زوال نشته تاسو لاره الله کې دل دې یقیني نشرك نه چې موږ په دې عقیده سږیو مرو مالکم من زوال زمنا چې نشته تاسو لاره روانې دل زمنګه با دایو نوروانیږي مشرب نو موږ زلزله پرو په بادي کو مالکم من زوال و في مساکن اللذین او تاسو سیدلوی باب حضو دا کسانو کی چسی آتے کڑو پفلوزانو نباندیم و سباینا لکم که مفالنابیم کارا تاسو داشت سکانی می کڑوی دیسارا و ضربنا لکم الامسال او بیان کڑمی و تاسو دیبرتونا وکل ما, مَا کروم کرو. مکروم او دې لونه د رکو د خپل واس مطابق چې سومره زورو د خلاف وسټ جنگ مکرونه کړیو واین الله مکروم او الله سره جواب دې مکر دې واین کانه مکروم او یقینا نو مکرونه دې دتاسو له من ول دا چې لا کېدل و دې نو ګرونه تمرا لوی لوی مکرونه کړو چې غر وړا کېدل و خو اکبرست دې زاینا او اونړه خو آو یا واین کانه مکروم نو هغه د لونه د دی چې پر لا کې د دې نو غرو نو پر شانته اکبرسته نشو دعاء کل حق کل جبال لا تزعدهم الرياح <سؤال> النكادات د حق داعیان د غرو نو غرو نم د کمنرو په اخو ادي خواصلو باندې لا کېله نشیم فلا تا سبن الله مقلب وادي رسولا ګمان مکو په الله باندې خلاف كون کې د وادي خپل پیغمبرانو سره یقینا الله ضرور کاوند بدی غستو و آخرات چه بدل <سؤال> بکرش ازمکا بیده دی ازمکینا پا دی ظلم شوده و سماوات و سمارون هم ام خامق بشی اللہ تا چه اکیو یا زور هر و مجرمان هر را پا تاکارز بانی ترلشوی بزندیرانو که سرافیل هم من قطرانی کمیسان کمیسون دادیبا من قطرانی رانزلونوی و تخشا و جوا همون نار او پرد بکی مخونو دیلو رو لی اجزی اللہ ازا چه بدل ورکی اللہ را بندل را غی چ این اللہ صرف علی صاحب یقین اللہ صرف علی صاحب کونکے چکل دا حال دا مجرمانو او الله دا اکبر صرف دا خلاف وعدی خلاف نکی دا غمرت سبکی شاواب باہدر ایبانی اور صوا کون مسلا و رسول لی تخرجن ناس من ظلمات دیل النور حاضر بلا غلن ناس دا دیل وَلِي هُنْزَرُو بِهِ اوضاچی وَيَرَوْلِ شِبِدِي قُرَان بَانْدِي وَلِي هَالَمُونَ اوضاچی بوشی اننا ما هو اِلَٰهُ وَاِدُ شَيَقِنَنَا غَا اللَّهِ الِلَٰهِ يَكِيَوْ وَلِي هَزَّكَرَا وَلُوْلَ الْبَابُ اوضاچی نسیت وَاخْلِ دَا اَقْلُ